Euskadi ratian gertukoak. Beatriz Zabaleta. Arratsalde hon gustio Ibizkeo Foru Aldundiko langileak haser dira euren joan etorria kontrolatzeko jarri dieten sistema berriarekin. Edo zein sarrera irtea era kontrolatuta geratuko da zean, e, zerrenda bat egingo da eta kontrolatuta geratuko dena baita ere lanbosutik kanpo egindako denbora. Arabako foro aldundiak neguko errepide plana orkestu du gaur. Elurrakentzeko egon dagoita bimakina eta berre bost langile. Aurten gainera nobedadeak datoz planorrekin, formakuntza ikastaroak izango dituz eta beharginek ginek meteorologiari zuzendutakoak batez ere. Eta horren bestez, Arabakoa jada aurkeztuta indarrean dira, gipuzkoa, bizkaia eta Arabako aldundiek prestatzen dituzten neguko errepide planak. Ez urre eta aragizko gaixoak tratatu baino lehen, praktikak egiteko ospitale virtuale inauguratu dute Donostiako Euskal Herreko Unibertsitateko medikuntza fakultatean. Ikasleak panpina eta ordenagailuekin ikasiko dute, benetako gaixoekin ekin aurretik. Bespa belutina da izen zientifikoa, asiar listorra ere esaten diote eta gune euskalerriko herlauntzetara iritsi da. Iparraldean ezaguna zuten, kalteak jasanda ziren eta orain muga honetara azaldu da listorrori. Erleak dira, elikagaia elikagai bakarraiea eta jakina barlezainak kezkatuta daude, kaltea hundia eragiten dien duelako aipatutako asiar listorra. Barakaldon Barakalddon botilloiaren kontra udalakasitako bidean beste urrats bat, debekatuta dago kalean botilia egitea Baralddon eta isuna zazpidun da berrogeita euro artekoa izan diteke. Barain programa berria jarri dute indarrean edo asmorretan dabiltza. Hamaseei urte zazpikoek isuna ordenindu beharrean aukere izango dute sensibiliibilizazio tailerretan parte hartzeko eta haasi eta hemezortzi urte arteko gazte berriz, auzoki denaldeko lana eginal izango dute Bizkaiko Partidu Popularrak salatu duenez, diputazioa, Bizkaiko diputazioa hiru aldiz sare saie Bizkaitarrei A-8 autopistako ordain saria kobratzen. 2002-2007 urte arteko bidesaria kanpo jo zuten epaitegiek eta Popularrek salatu dutenez, forualdundia Foru Aldundia traba asko ari da hartzen, garaia hartan ordaindutakoa berreskuratzeko. Baipa menonekin guia bagoaz, iluntzoko zazpiterdietan, gertuko berri gehiago.